аж ось наздоганяє його Петро Шраменко. «Чого ще оцей бабський реп'ях од мене хоче?» каже, зупинившись Кирило Тур. «Кирило!» каже Шраменко. «У тебе душа щира, козацька. А вже ж не жидівська, каже Запорожець. Ми їдемо з паноцем на смерть у Паволоч. Боже, вам поможи, діло не ледаче».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 «Прощайте ж, братці, навіки!» «Прощай, брате, – каже Запорожець, – та не забувай і нас на тім світі!» Роз'їхались. Тоді Кирило Тур засміявся, да й каже, «Як то ми тим світом завчасу порядкуємо! О, там, може, чортяки так припечуть, що й усі любощі к нечистому з голови вилетять!» Тепер би то оце треба нам їхати слідом за Шрамом і його сином, і все, що з ними діялось, поряду оповідати, тільки ж якби почав я виставляти в картинах да в речах, як той Тетеря обліг Паволоч, як хотів достати і вистинати усе місто за турбацією супротив.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 сам удався до Тетері і прийняв усю вину на одного себе. І Тетеря окаянний не усумнився його праведного, як бунтовника, на смерть осудити, і, осудивши, повелів йому серед обозу військового голову отяти. Так загнавши світу свого ворога, удовольнився, дав Паволочі впокій і одійшов із військом до свого столечного міста. Того ж року, вступаючи в осінь, о святому Сімеоні отято голову й Сомкові з Васютою у городі Борзні на Гончарівці. Брюховецький доказав таки свого,